President John F. Kennedy är 46 år när han mördas. Han valdes till sitt ämbete 1960 som USAs yngste president i historien och den första som var katolik. Statsminister Tagar Lander tecknar hans minne. Vad som nu inträffat är en fruktansvärd olycka. Inte bara för Amerikas folk utan för oss alla som tror på de Ideal som Kennedy har gett sitt liv i kampen för. Kennedy personifierade med sin allvarliga idealitet några av mänsklighetens vackraste och ljusaste framtidsdrömmar. Han väckte en hel världs beundran genom sitt helhjärtade och modiga ställningstagande i kampen för människornas likaberättigande, oavsett ras. Likaså stimulerade hans strävanden att hjälpa de fattiga folken, oss alla. Men framförallt vågar man väl säga att han går till historien som en man som vågade ta stora inrikespolitiska risker i strävandena att nå fram till internationell fred och internationell avspänning ett resultat nådde han överenskommelsen i Moskva om kärnvapenprovstoppet jag övertygade om att jag talar om hela det svenska folkets vägnar när jag säger att vi alla, oberoende av olika uppfattningar i skilda ting, idag deltar i sorgen över en stor amerikansk, amerikansk statsman.